në këtë univers në cilin ne jeton. Përndin që kishte, të tham të vazhdojmë dhe premtuam do të kemi përsëri me edukatën edhe sot. Duke ruar emrin tim dhe emrin tuaj, hoxhës mirëserde. Mesaj i ëmbël, hoxhë. A mĩ do ju hoxhë? Hoxha në emisionin e parë për edukatën folëm për ndësin që kishte, dhe kishte një ndësinë një shumë të madhe, duke fokusuar ke pjesë ku shoqërisë fatkeësisë do të ka humbur shoqëria e, e ka humbur buslla e drejtimit për çfillimin pse ekziston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 ndër të për dospekt që ka rol, që duhet me kry duhet e të përgatitet. Të prekë, kjo përgatitje për ta luatur rolin si duhet në një lëndë këtë botë ashtu dukata që polosen për ta. Andaj ne duhet të përmend disa për këtyre llojeve që ndoshta mund të jenë më të rëndësishme se vet fjala që them në fillim. Njëriu kërkon ngjaj të luajë shumë rolin këtë botë, të për dorë duhet të të përgatitet. Dhe përgatitja është edukata e tij. Do të thonë edukata, do të thonë e përfshin të garanton të gjitha fushat e jetës. Gjithsa. Ka përgatitur njeriu që të luajë rol konstruktiv në të gjitha fushat e jetës. Kjo është edukata islame. Ju ke garantuar, nëse do e ke pa, gjithë këtë. Po, gjithsa. Por mund të fillojmë me atë që është baza e, e këtyre llojeve. Edukata e, e besimit. Sot kemi për shemb muslimanë të cilët besojnë në Allahun Azza wa Jall, por ky besim nuk ka rol në detyrët e përditshme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 O, në qësa ajtë ka kryuar, ajtë një mësë mirë i pra. Në qësa ajtë një mësë mirë, atë e programi i ti du tjetë me i përtajnë për ty. Kjo është reflektimi i natërshëm, i domazdoshëm i këti besimi. Por si me edukun, këta ti besimi. Andaj, edukata është një goditje e vazhdushme në konceptin që kemi besuar në te. Unë njëri, këndelu, këndelu, te ke besu në këtë kjo këtu. Kjo, kjo, kjo levizje e vazhdushme. Por ta leviz Por ta përzi me gjitha aspektet e bindjes së çeqim. Qase njeriu fatkeqësisht ë ka shkëputur komunikimeve vetveten. Njeriu më ti përkomunikon me butë njerë msim me vetveten. Hmm. Ne kjo është fortat. Po shumë më sh... rëndësitë ta kuptoj. Po shumë e fortë. Sa njeriu nuk komunikon, ndal. Më bësh pak jam zonë. Me ty njeriu nuk mund të flas me veten timin. Ti kush je ti? Ti çfarë ke bësur? mir áo shumë përputhje çfarë bën ti me me ato që ke besuar apo në një më tej për komunikim me pra tjerë që të probleme të jashtme se më vjen donë jo sa një ka shkputur komunikimin me ndërgjegjen e tij s'ka komunikim vepron çështje që ndërgjegja do të isë gabuar po e ka nuk ndëgjon ai thirrën e ndërgjegjes së tij nuk ndëgjon thirrën e besimit të tij ka shkputur çdo komunikim me vetën pa ne kur gumishtik rikthehet komunikimi me vetes ka sallallahu xale wala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 Këtheju një ndërgjegjës e ju e së brendshme dhe komunikoni ma që dhiri për mua, do t'i merë në sakt a jam për nga barë, s'jam për nga barë. Pra ne këtë e kërkoj, po. Omë musliman, me, nësë skhimu si vetë, me dy vetë, me shok e tu. Në kërë në besunë së ta ju. Mirë, a shë zotë i furnizu si po. Ako mundësi, ako mundësi, kër Allah o dënë me më furnizu, dikush me endalë, nuk omë...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 vrem në rajonin ton. Mm -hmm. Kur studuojmë devimet në besim tek muslimanët, çka devime? Besimi në besëty të ek pa. E e ndryshme. Për shembull disa besnitë që shumica e besnitëve që janë muslimanë sot janë të marrë nga populli ndërjan. Mm -hmm. Janë për vijë. Për shembull, i ka munguar versioni këtij muslimanit për këtë çështje, e ka marrë pikëti. Pa e kuptuar. Pa e kuptuar fare. Ka vonë këtë dhe tash u bë pjesë jona. Jo, jo. Kësaj të shkim kur kthehen ja këtë se ja këtë ke version, pse s'e ke ditë? Apo Sikur do për shemb ti e ke marr fciut tand një një sopot. Dhe kendo diku jo i korpse ke, ku ke marr babë kët sopot, po jona sën fciut ne ka pa jona. Jo, kthea fciut. Ja, po. ja kush ti jona pse ke pa. Është më mirë, më mërat. Ja kush ne ne kimi sopoton ton, më mërat, më efikase. Ktheu thirrva, ju duhet aty ne. Ata nuk kanë atë esin këç pa to. Por ku bhet kjo? Ku ne komunikojmë me veten ton, me identitetin ton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 Në anjë s'ku ka faltor. Dhe u a besojnë të ardhmën. Do u a besojnë kët. Apo këta njerëz, këta njerëz në mënyrë, në mënyrë me të vërtetë të mërzhshme, flagrante kanë kanë kanë kan shkëputur komunikimin me një trup besim që kanë besuar në Allah në zgjël. Ka se mirë këtë ardhmë që ti po për e pyet kët. Kuçi po tregon ti. A ka mëzi si dikush pas Allahut më ditë?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 qi ete qe andona e kam përmend disa raste edhe në lidhje të ndryshme kam thën Nitë që për shemb beson sikur se janë besimet e tjera ata besojnë që kanë ne për se Zoti e tyre gabon se Zoti tyre han emerjumi kështu që kanë Zotin ata Nitë që kështu beson po normal është me vjedhja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 diametres tekundërt. Apo, e çu jësh ka mundësi kur dy besimet janë diametres tekundërt të, të përputhën njëri-tjetrin veprim? Këtu keni defekt, po. Pra. Këtu keni defekt. A të ku është defekti? Defekti është tek mungesa e edukatës besimet. Nuk jemi brymosur në kuadratë e këtij besimi që kemi besuar. Prandaj ne kërkojmë që ti rikthehet kuptimi këtij besimitën ton dhe të educohemi në kuadratë të këtij besimi. Prandaj Pekambert e Allahu të gjithë kanëftuar në besimit në lanëgjel e vala. Dhe shumicën e kosë ja kanë kushtuar besimit në lanëgjel e gjelalu. Dhe une themë përëtë përrisi, në basë kësa që edhe në direktur, themë se gjithë grupë njerëzish, thërësish, aktivistësh, të cilët nuk e kanë të njërosur shumicën dërmuse të aktivitetive të tyre me instalimin e besimit në zakamat e njerëzve dhe, dhe të edukuarit e njerëzve në kuadër të besimit, thirrja e tyre, aktiviteti i tyre, organizimi i tyre është i dështuar. Dhe kjo është më e provuar dhe e dëshmuar nga më parësi. Nëse nuk ka mundsi të formohet një individ, formim të mirëfill në çdo rreth, në çopesë nuk fillon ndërtimi i tij dhe nuk përcjell ndërtimi i tij me besim. I dërguari sallallahu alaihi wasallam 23 vjet un ngulit i kët besim thellë n zemrat e asabëve. Ne nuk kanë nevojë të treguam se sa dëshmuan ata praktikisht se çfarë jumë ky besim zemëtyre. Kështu çordhet e tyre. I kemi trajtuar shumë po, raste argumentet e tyre. Nuk e vdek mi gamëri sa më çfarë ju tha. Thelo dalle se ndo. Nuk e vdek. Ai po i flet asabëve. Nuk kyste kamera, nuk kishte portugjuar që të thuhet nuk ka për juve. Po e ingjizojnë për të armë. A ju thonë të atyre, u thonë të rikë. Tha latët të, të khidhu kabri e ida. Tha mos e shëndroni varin tim në vend vizit. Harane këtë varë. Mos ju dhe thoni kur varin tim për lëgjit. Kur? Nga se ju ka me dukuar, të dhe thoni dikuj të të tërë. Mos ju shtuji ma lëngjini për mua, të më thërni mua në varë. E di që të që mund nga i shumë. E di që do të më thirrni, keni më pas në ujë për mua, e di. Ngase më keni thirrë për së gjallën gjithmonë. Mos më thëni për së vdekurin, ngase mora fond. S'ka fjalë duk, duke duke vdej këtu falas kështu. Duke ka. Kësha duke ka. Qase ditë pegam jam se nga këtu krimi do të hanë besimtarët. Apo te pikësh pikëto filli devijimi. Kur filli të çohet ndërtesa e besimit, u u çardhësia e Islamit, edhe koncepti u shpërthalluar muslimanat. Pra ndaj për të rikëthy këndërtes për sërin, në formë e fuqeshme, do të filluar nga qarja, nga besimi. Andaj edukata e besimit me gjitha të, të që frimë besimit, përman në disa reflektime të, të, të zakonëshme. Furnizimi, që punët më halal, koreksia, fjalëve, shikimit, ku gjinesh, ku shkonë se lautë shë, e shumë gjëratira. A nuk është piesë përbërse e besimit tonë, logaritja para latës, zhjel? a është fjërë,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 jet. Aja çka të bëj me vlerat e përgjithshme të moralit në islam? Mm -hmm. Ne kërcuim përshëhem çfilli mësht. ë Edukata morale të nuk kupton rregullimin e raporteve ndërgjinorë mes muslimanëve. Po. Nga se konceptet e tjera të huaja, edukatat të imponuara e kanë prishkët konceptin fatkeqësisht. Siguron. Për shembull, ë uh,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 në qovë se bëhet ndarja në ndeja me zbureve dhe grave. Kjo kënur gjendë i arzakënshme, në nëqmim, se po në ndanë, po. në dërsa, përzirja me zvete, kur edhe vetë në dinë se gratë nuk kanë mobilit të tyre, burat i kanë vetë, nuk kanë ratë, për më gjithatë, që shtu duhet? Apo, që kjo është modeli, po pse u kjo modeli? Po, qështu të këtë buhet të rrënë, e imponua, nuk është originale. Andaj në qufësit ti kërkan që të këtë ndarje, ka se gjdo gjinji ka më bëjt të vita, gjdo gjinji ka përlimet po të vita, dhe plisa saj, dhe thot, është e njohër të rjeqe me gjinive. Kjo është e njohër, ma dje, e kam bënë një studim në Britaninë në madhe, në Underwork, dhe, under work, dhe ë ka, ka më pak po që studim ka qenë shumë kohë gjatë dhe ka qenë shumë preciz mm -hmm. për të arritur një përfundim të caktuar se ë uh, në kontaktin e parë kur një mashkull shikon një femër apo çfarë mm -hmm. ven çfarë është sulmon intuitnë ti çfarë mm -hmm. 90% e rastave ka qenë se kontakti i parë kur një mashkull ka ndërmend një femër çështja e parë që kanë ndërmend ka qenë akt seksual pa dëshirën e tij ndërsa ka danjëte as i ka shku. Po fillimisht, gazet. Gazekjo është regjina. A dhe Allah jelor për këtë kandar. Ajo ndoshta nuk bën atë, as nuk don kët. Mi po kërk një një një, një, një diçka më rrënjëshme, më e fortë se vet njeriu. Apse tek fehmra që është më vonuar. Shfaqet më vonë së fehmra, do thotë nuk reagon kështu sikurse moshkulli. Apo, do kur sikurse moshkulli. Andaj do thotë për këtë arsye, Allahu Jellal ura ka bërë se fehmra Mustafa rokan morë s'është më i dopt. Biem më shpejt. Pra ndaj, kush i ka shkaturë bërë në Israëllët? Këtë të hemet i ka shkaturuar. E përse këta kanë qenë burat e edukuar në prehën e pegamberve. Por, pa kujdesi gravi i ka prishur. Apo pa kujdesi këtyri në më raport e gravi i ka prishur. Pra ndaj edhe, sëd, gjithë shqoqëri, prishët, me prishën e moralit. Sa so njerët janë degraduar, janë shkaturuar, vëllaj përshkak një epshë një momente. A ndaj kërkojmë që, dhe besimtualet e rrugës edukuar, edukim moral që në kupton fillimisht rregullimin e raporteve ndërgjinnore. Një rregullim i cili u amundson të dy gjinive ta luajnë rolin e kërkuar nga Allahu dhe Laura, nga ata an këtu. Dhe është vërtetuar vlerëruar se në klasat e përziera me gjinive mundësia e arritjes është shumë më e vogël se në klasat e ndara. Andaj, nga kjo kemi kuptuar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 Elët e gomave të çamshakëve të zgjidhjeve do thotë nuk mund të sheshësh asgjë pa pasur një famë si reklamon. Ku është shkruar raporti me famrën? Ne kërkojmë që ky raport të ndriçet. Ju jo, e tit komunikimi i mashit me famrën, një komunikim e psharak seksual, jo kështu. Të një, një komunikim në teatr madh i Tiras. E pse ta bëjmë këtë? Po ka mekanizme shkëti. I ndonburat me gradë ulëshikimit e kështu me radhë. Në çështë këto sigurohen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 Mirojë, do të vlatasim në pjesën e dytë, duke u shkëputur nga pjesën e parë. Inshallah, më them edhe për një dukat tjetër në në bas absurd kosës do të kemi. Allahu te lutë. Të nderuar miq, shkëputemi në këtë absurd shkutim për të parë se si e konceptojnë mbesimtarët tanë, më them, edukatën llojet dhe fushat e tyre. Kthehemi mbas pak në pjesën e dytë. Dukat e istiamë, si së në kamësuar ka dhe profetë e unë i doshë, Lej Selon, Mohamed Elë Selon, kamësuar së dukat e prejkë në i zdo fushëta, në i zdo aspekt, si, duke filluar nga... Të respektoj për veten, edukator për veten, duhet të respektosh veten, trupin, që kemi amanet. Duka edhe për të ndërsjellën me prindërit, me ambientin kur e thon, me me shoqërinë, me me klasën, nëse je student, me me taft me punës, qoftë se punon diku. Duka edhe për të tjerë, në shkon tek kafshë, domethënë ti, ti nuk duhet të ke sjtrajtim, nuk duhet duhet të mbrojmë këso ambientin që na rrethon ambientin. Çdo gjë duka të për çdo gjë, domethënë një njëri pedagog, si është edhe haditi për vitet e së lartë, domethënë një romë mirë se ka moralin më të lartë, domethënë moralja ata boga shumën e njëjtë gjë janë. Domthonjë, niceka edukat, çka moral, vetësh mirëmijës, siç ta promovonte Aleida, që vazhdimisht na edukon dhe na këshillon të njerit të shikojnë edukat dhe moralin e lartë. A ka nevojë që besimtar i mirë të mësoj edhe edukat? po pati tani besojm se trajimi pa edukat nuk ço është si një pemë pa fruta domethënë sado jemi në çonse nuk ke edukat dhe nuk e transmeton të qjerë domethënë atëherë çfar çfarë mund të presi shikitik domethënë në rast paramënisme videocë do të ketë edukat do të transmetojë të qjerë që të shëmbull po të qjerë domethënë kështu që edhe të qjerë të shohë një shembull tumë domethënë se ti si, ja nimeshionse asgjët sikë një shembull minon të shohin edukat do njerëz se sot çfar lidhje ka me njëri tjetrin jo ka ndonjë lidhje simbiotike si do të themi nganjësimbiotike do me pa njëri tjetrën do me nuk kështu do me si njëri që ka nevojë për dukat njëri për dukat nuk ka që i duhet do të themi se njëri për dukat është si të them një pemë me fruta po ashtu edhe dukata pa njerëz do me nuk nuk son një mbash një lidhje simbiotike bashkë çfarë aspekti prek edukatë islame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 po e domosdoshme në karakterin e individit. Edukata do njerëzit sot, çfarë lidhësh ka me njëri tjetrin? Njesa kush nuk është. Atëherë njerëzit sot janë të lidhur me një tjetër nëpërmjet edukatës. Edukata shërben si ul lidhëse me të spësonave, sepse një person nuk mund të shkojë me një person tjetër nëse midis tyre nuk kemi esencën e bazën e bashkëbisedimin që është edukata. Pra, pa edukatën nuk kemi komunikim të njerëz, pa me edukatën arrihet gjithçka, me një edukatë moral të mirë.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 Një Mbështetarë mirë, është e ka detyrë të obliguar nga feja që të mësoj edukatën, pastaj ato edukat, ato edukat, edukat që mëson, tua komunkojë dhe t'u japë vetërvë në mjedisin e tij, në mënyrën e tij se jemi një kohë që vlen vepra dhe jo goja, fjalëse mund të flasin, por më mjafton që me veprën tonë, me punën tonë, neve do të japë edukatë dhe të tjerëve të shohim se ç'i arrij vlera dhe më të mira, në fjalë besimtarë duhet të jetë mbjellës i veprave dhe i virtuteve të mira. Edukatorët e njerëzit sot, çfarë lidhën me njëri tjetër? Edukatët e njërës, që ka li dhe kam njërën e tjetën, të shi normalisht se pa edukatë nuk ju është otë njëri, ke, ke, dal nga, ke, dal, ke dal nga qenit në tyre njërzore, po edukatë e regulon njëri unë e farmonë dhe bënd gatsëm që tjetë i af dhe i mirësilë që në shëqëri. Të nderuar miq, që më kthyer përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë, po flasim për edukatën gjithëpërfshirëse dhe më fokusouar në disa fusha. A folëm për edukatën e besimit dhe edukatën e moralit. Oxh, në pjesën e parë ne e përfunduam edukatën e besimit, duke thënë edhe shë një për më të thanë i rëndësishëm që njeriu tham të komunikojë me veten e tij, të meditojmë thonë, çka pjesa e besimit të tij, që beson te Zoti, si e beson. Si u them dhe morali dhe pjesa më e bukur e kësaj që përmendëm ishte të respektuarit e marrëdhënësorëve. Po kur themi këtë gjë, nuk themi ishë në largojmë ato. Jo, japën se cilë të shofi pozitën e ti dhe vlerën e ti ku ka. Duke respektuar vlerën dhe mos të bëhet të thamë se shumë rëntësme me femra, reklamë që të, të, të qëgjizja apo makina, po qka, apo goma makina, shumë rrath. Vazhëm kej fush tjetër edukatës, hoqë. Po, apartënda, më herët ka duhet të kemi vënë parasysh se ne po flasim vetëm për sollojë për ta prezantuar iniciativën e gjithpërfshirjes së edukatës islamike në njëriut. Sepse shumë aspekte mbetën të papërfshira në këtë ndarje. Kjo nuk janë llojet e vetme, por një. sa për ilustrim, mund po, të përmendim për shembull ta edukojmë individin në në kontribut të sakrificës. Me të shohë punë vullnetare sot. Apo kështu më përfshirsa? Uh -huh. Më përfshirë kjo. Më përfshirë. Domthon, fillimisht përgjëtsia e kontributit dhe sakrificitës. Gjitha, gjitha mështimën duhet të edukohet në atë frimë që të ndinë ndin përgjëtsinë se duhet të kontribohet. I dërguar i sasërëm këtë e, e karagullu me, me dy fjallë. Fjall, uh -huh. Bëlli guani u leu aje. Përsil në nga unë qotë të një jetë, të gjithë ju. Të gjithë duhet të ndinë i përgjës për të kontribohet, për të përmërat, për të përsil të fejnë të ime apo të gjithë ju. A ne nuk presën asnjëri. As kurrë nuk bën liguan të gjithë ju, walo walo aya. A mundunish ni aya diku t'i thua ka thon Allahu këtu në Kur'an? Po mund të thuash kët. A mund të the dikuash o burr nuk di fyeshëm, as nuk di asgjë. Po edisën Kur'an zoti ka thën falë namazit dhe okay. përfundoi joti. Sot mosimant janë bërë negligent. Nuk qeplesi. Këtplus janë shumë pasiv. Mendoj se vetëm vetëm vetëm, vetëm fillon të në krye kët punë vetëm atë vetëm atë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 për mbushje këtyre kërkesave i ofron gjithë një me komoditet. Jo vetëm mua edhe ty. Ka ndriçim, ka pastërti, ka ujë, ka ka shumë gjëra. Do të ndjuditem për shembull që nuk vjen rall vjen drejtmati thotë hojë nderuar. Nostra ju e keni rregulluar çështën e ndriçimit për shembull, nuk e di. Po nuk është apo se nga dy poça në mujt unë më i blet, çka kurse 2 errë. Për të di që skinëvoj. Po dëshmo më se ki përgjësi për kontribu për kët vend, për kët xhamë. Vjen të ti vlandëruar të, të ndëgjonë. Unë e di se ti je i angazhuar kët sektor, je të punën kët. Do të shaqi do nacionin tim ia v kiburin, nuk e di nuk përgjines kët çështje. Por të për pendisë përgjithësisht të si më ndihmosh vëlla. Unë do të më kontribuoj për kët nishë po is për para. A ko mund të çdo muaj ndoin nga rrugë me nga një njim, sektor të ndihmoj ty. Nëse ti s'e morr, mas nuk na duhet. A kupton? Për përgjithësinë e kësaj, për të kontribuar vëlla. Shëlni projekt mirë, pse rën indiferent. Ai ai ai ai pran ko të bëjmë me ty.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 dhe duhet moduku kët frym. Ku anëdukata për të bërë desh. Shikom vënëruan në luftën e Hendekut. Lufta e ahzabe që ishte e njohur. Ku sëmundani falësu proposojitë t'dërguarit sallallahu alaihi wasallam që ta hapë një një hendek një stikame të madhe apo ku që ndonte Medinën nga pjesa e jashtme e saj. Erdhën delegacionet e shumta të, të kurëshve të organizuara me alat e tyre të, të paganëve për të asumë Medinën. Ku erdhën ecetimet para një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 Si do kjo, si do kjo? Çfarë do këtë? Mëngjherë më thën ai, akoma sinjë profesorë se profesor në më afër. E ka kuptuar fëin drejt vëllai. E ka te feja Islame, vullai, nuk ka mundësi kuptimi i identitetit fesë ta lënë kët i drejt pasiv. S'ka mundësi. Vetë kjo, feja Islame, apo nga përpër të sa qencosur se e, e, e aktivizon personin. Nuk rënë në hat. Ë kurimi pasiv të pandërgjeshëm, të organizuar për lëndë se ti ki problem me fën tonë. S'ka të bëj kim aktivitetet andei vetëm duje kuptoj islamin dhe sikur se thamë më herët komunikonte me vetën mm, e tij ka dal tash e pranoj stomen ç'o compra none po un compra sulatan atu nikon vlazar atëh ti pejgambashu atik ka besuar e kta që më ta po kta në armish ti ka dal me mbyt e un çfarë bëjon këtu un duhet bëj ti ku un thash këku me kimë vetën wallahi ti jap rezultat ama është kaputë këtë komunikim atëh normalisht pas se un e kam çilluar këtu çfarë bëjon tash kam çilluar këtu kur e thefondon çdo gjë shikoj çfarë mund të bëj përlëngim, përlëngim i vazhdushëm, i parësyshëm. Dhe thaj, për i, i gamërësëm, thaj, el harbu khida, luft ashtë një loj, manevrimi, një loj mashtrimi, dhe pra, si të shetudhësi. Dhe shkëj për qotë gjitha fis të arabi, i shpartëloj, me lejnë allatë manuar. Dhe, paraksoj, magjistartë në kone musaut alisam, ata këshin arme e më pusht musaut alisam, kërën me e më pusht musaut alisam, por deshtja allat Kër e panë fuqinjët e të vërtetës, e pranon islamin. Por la, kër pranon islamet të nuk është në pasiv. Faraon i tha du t'ju këpos dur e këmë, du t'ju vras, du t'ju shkyj për së gjalli. Kështë i të mërë shumë, la. Ata thanë, fëk një me në tekadë, në gjyka qëfar të duash. Pa qëfar dush bënë, kjo është kur me i sakrivitës, la. Kjo e mërën këta edukatë të këtë sakrivitës e këtë shkurtë për ty, ha, më thën. Mund të jemi 10 vjetorsh, 15 vjetë në fë, 20 vjetë në fë. Dhe nuk kemi të dishat kuptojmë të pjesë. Kjo është kuptimi 10 i dëftës. Ata ata po po kjo është? Kjo andaj kërkojmë të eduket, se duke u edukuar në këtë frym, morëm me vetë kuptimet e dëmoshme që ne vëna duan. Që me siguri do të flasme ndaj për kuptimet e dëmoshme në këtë rrugë. Në këtë rrugë po po. Pëtatër, a... andaj ata e kuptuan se ë uh, kanë politikësi. Duhet por po se fe. Ka qase ovlla dhan qet bota njerëzit të kupton çdo gjë. Pejs tash të kupton një islam. Njerëz bën ambient ant partis apo pa, për një gjë shumë të thjeshtë vrapojnë se e din çajorti këtu. Ai ndivet pashevski, largohet lutna. Te do meçin pjesëtariumit Muhammed ibn Pasev sallallahu alaihi. Po bëras gjë, nuk ka kështu valla, nuk ka as nuk ka kështu. Pa duhet çdo individ të educohet në këtë frym. Të educohet se duhet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 Kandil po më diç. Ai sa bi a thon nuk kam gjë tjetër, pos natën kushdo që nga musliman ka shëtuar mka ja bëj halal. Ky është kontributim. Me kaçun kontribut, kontributim me, kontribu me halal. Po pa kaç. Pandai kontribojmë diç. Edukota e kontributit së shërbimes. Të educohemi se duhet bëjmë diç. Edhe ajo duhet të të vazhdueshme. Para asumi pjesëtar të kësaj feste deri funi në fundit, bë diç për këtë festë. Lëviz një gurë, lëviz një shtyllë, merr një njerëz. Sllum me kat mir. Gjithkundje jemi jeni je shumë aktiv. Je i gjall, jeni je, je, je, je antar i gjall aktiv i shoqërisë këtij komuniteti. Je i vdekur pasem. Ju një drejtë nuk din kush ku ka jetuar, çfarë ka bërë. Ën këtë botë, s'ka në këtë botë nuk e pa kush, nuk e nuk, nuk, nuk e merr mollën as kënd për të, s'është më semtari. Lo kërpë semtari, gazetë, semtari vërtet ardhai që parmallot për të thirt, ku nuk e sheh vllon e vet parmallot. Por të tjerë parmallon përsiu mungon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 e të pasivitet po të portë angazhim ndaj aktivitetit. Dhe duhet një devot musliman sot të të edukuat, të, të, të edukohet në frymën e kontributit së kripës. Dhe kjo dua shkurtimisht, them se pafshin dy tre pika. Edukata kontributit, në kupton, fillimisht kontribut për hir të Allahut. Për hir të Allahut, jo për hir të namit dhe pozicionit. Nga se kur kontribuon në xhami, e pashta nuk më kanë bënë ton të këshillu xhamisë, u nësh kontribuon më korrupt. E jo kështu. Ja ja, der dukur mi para Allah. Somranzi, one a poçi çe po binjjam apo dreçant po, po, po. elhamdullah, qëllimi jam. Qëllimi jam se ky paç të ndiqna masabot takshomet e atis. Dhe përdesa musliman, falën këtritun e marr problem, kjo është përdesë mirë për mua. Apo kjo është përdesë mirë mua. Qëllimin thënë. E kam arritë qëllimin tim. Kontribut për Itt Allah, për Epa. Epa. Epa. dy pritë namet. Separa. Apo, apo. E dyta, kontribut i i organizuar. Jo e ka tek. Ka sëmundi gurban, kë, me vogadal. Po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 Dy vite, tre vite. Mashallah, mashallah na ton. Ofsh. S'është më. Ku është? Është ashtë ditë me një biznes, është zonë sivë më. Si morr loh? Isha këtu. Isha këtu. Kimë llogari ty vazhdimisht. Në ç'u problemi ngannera? Ne investojmë vite të saktaur, investojmë për ta ndërtuar një jetë të qëndrueshme, me kuptime, edukojmë, apo dhe të fikët, larguat pesysë. Apo, andaj kush kontribuoti? Kërkojmë kontribute vazhdueshme. Të sistemuar, të organizuar. Pa hirith Allah. Nusallana musihat. Amin. Ne kam thjesht shumë mirëtim thën me sinqeritet e organizuar dhe vazhdosham. Jo dvet dhe nuk flesh nëruar me. Allah ndroftosh. Ne do të kemi përsëri në misionin e mërdukat, inshallah, herë tjetër me Lena Allah. Amin dhe Allah ndroftosh. Të nderuar miq, të nderuar vëllezër, të nderuar motra. E mbyll me këto tre pika të Hoxhës vetëm për Allah. Jo organizuar dhe vazhdosham. Ndryshe nuk ka. Qofshin kujdesin e krijuësit. Selamu alejkum ورحمه الله وبركاته.